Digitális kultúráról érthető a DTN-ben. Az 5G már visszatérő témakör itt a, a műsorban, ugyebár itt nem csak arról van szó, hogy megint sokkal gyorsabb lett a mobilhálózat, bár tudunk ilyen számokat is mondani, hogy a, a 4G-hez képest százszor akkora sebességet produkál az 5G, a 3G-hez képest meg huszonötezerszer akkora sebességet, de egyáltalán nem ez a lényeg. Pintén Roberték az elnetnél készítettek egy felmérést az 5G kapcsán, de mit lehet még erről készíteni most, amikor még nem elérhető Magyarországon az 5G? Hát kíváncsiak voltunk igazániból arra, hogy, hogy a laikusok, vagy a fogyasztók, hogy a internetezőket kérdeztünk, meg felnőtt internetezőket, egyáltalán tudják-e, hogy mi az az 5G? Mert ugye az, hogy a szakmát ez érdekli, meg a telekommunikációs cégeket érdekli, az egy dolog, meg hogy mi beszélgetünk róla, az is egy dolog. De hogy ők hallottak-e már a fogalmat, ha igen, akkor szerintük tudják-e, hogy ez mit jelent? Illetve ha nem tudják, hogy mit jelent, akkor el tudjuk-e nekik úgy magyarázni a kérdőiben, nem is magát a fogalmat, hanem hogy ez mire lesz jó, és ezek közül tudnak-e választani, hogy mi az, amit igénybe vennének vagy használnának? Alapvetően a volt nemrégében egy 5 g konferencia, hát szerintem egy-három hónappal ezelőtt, aminek az volt az egyik fontos üzenete, hogy hogy hiányoznak azok az úgynevezett use készek vagy felhasználási területek, vagy jó sztorik, hogy mire lehet majd ezt az egészet használni, és enélkül nem lehet jól népszerűsíteni gyakorlatilag az 5G-t. látunk is ilyen példákat, különböző közlekedésben lehet használni az 5G-t, közlekedés szervezésben, meg, meg mondjuk az egészségügyben, és pont ilyen képeket látunk. Igen, ugye mi a kutatásban elég sok mindent megkérdeztünk, ugye nyilván egy kérdőjében nem fér bele minden, és a top 5, amit, amit az emberek használnának, az, az részben ez, a, amit te is említettél, az az okos forgalom irányítás. Most nem régiben olvastam egy érdekes hírt, hogy már, már Kínában ugye elkezdték, sőt szemben lehet, hogy pont a, a DTM-ben volt, hogy Kínában elkezdték egy magyar cég okos okosparkolók. Nem pont az, amit ti is mutattatok, vagy mi is mutattunk ugyan műsorban, de nem de hogy ez, de ez valósággal van, hogy válik, szem? tehát hogy hány parkolóhely van, mennyi parkolóhely van szabadon, hol van az a parkolóhely, hogy fogod oda találni, e és ez dinamikusan, tehát ez valós időben, tehát nem az, hogy majd, amikor odaérek, akkor hát ez már ugye közben elfoglalták, mert a rendszer nem frissíti magát. De érzékelők vannak a parkolóban elhelyezve, és folyamatosan tudja monitorozni, hogy hány hely van még például. A parkolóban is, az autókban is, illetve a járművekben, illetve a, a magában az úttesben is. Az tük, hogy nagyon sok érzékelőt kell elhelyezni. Parkolókban, autókban, házakban, különböző közösségi Ben. Tehát be leszünk hálózva. Ez az hát pontosan, hogy ezt mondják, hogy, a, hogy a, az 5G az alapvetően nem arról fogsz volna, hogy gyorsabbak lesznek a telefonok, hanem mindenben internet lesz, és minden képes lesz csatlakozni az internethez. Ez az egyik nagyon fontos, tehát tárgyakban is internet lesz. A másik nagyon fontos az a reakcióidő, ugye ez a látencia, a reakcióidőnek lehetne talán magyarul legjobban Igen. fordítani nagyon gyorsan fognak tudni reagálni. Tehát mondjuk majdnem, hogy valós időben, ha én csinálok valamit, akkor az megtörténik abban az eszközben. Nem, nem vicces videót mutattam, a fiamnak magyaráztam ezt az 5G-t, van egy nagyon vicces videó, pingpongozik valaki, és egy Oculus Rift van neki a fején, de úgy van beállítva, hogy három perces késleltetés. Három perces? Három másodperces. másodperces három perc. másodperces elnézést, három másodperces, és jön a labda, nagyon-nagyon sok... nagyon figyel, figyel, ugye a labda meg pattog a földön, és egyszer csak egy nagyot, és hát nagyon vicces. Ugye ezért egy internetszolgáltató próbálta meg azt jelezni, hogy azért hát ez egy dolog, hogy hogy van a hálózatan egy, egy ilyen késletetés? Ezt lesz, fele vagy, meg, meg a mostani hálózatnak hát a reakcióidások? Hát ugye annyi nincs, de hogy, de hogy mondjuk egy, egy nagyon gyors dolognál, mondjuk, mondjuk egy targoncánál, hogy, hogy van egy icike-picike eltérés, akkor már azt a tonya ugye nem úgy fogja lebontani, és mondjuk biztos, láthatok, ti is hogy amikor ledőr az összes sörös uh, rekesz, és hogy a folyik minden. Talgon neki, neki megy -e például a falnak. Ez ugye nem lényegtelen, van, hát, hogy mennyi igen, meg. De tudom még durvámat mondani, hogy egy repülőgépnél, vagy akár egy, egy, egy tűzszerész helyben megy egy, egy, egy ilyen harci robot valahol hatástalanítanom, és nem mindegy, hogy akkor most melyiket vágom, mert ops, már túlment egy kicsit, és már opsz, most kezdjük előről az életet. Tehát hogy ez ez tud problémákat okozni. Tehát ez, a, ez az a két dolog igazándiból, amire, amire az 5G segítséget fogunk A Másodszor, mit mutatott még ki? A kutatás az azt mutatta, hogy ez a legnépszerűbb a koncepciók közül, amiket megpróbáltunk elmondani, ez az, ez az okos forgalomirányítás irányítás volt. Hogy ez nem azonos az önvezető autókkal, hanem ez az az ötödik helyre került, hogy az autók is fognak tudni helyettünk vezetni, és egy csomó mindent fogunk tudni csinálni abban az időben, amíg autót vezettünk. De Tehát ez azt is jelenti, hogy az okos forgalmi irányítást már most egy hasznos, a mai ember által is elképzelhető lehetőségnek tekintjük. Hethetjük. Így van, ezt választották egy 5 fokú skálán, 4,4 átlag, azt mondták, hogy ezt zabánlák. Hmm. Vagy... Mi a következő? A következő az az 5G alapú személy és vagyonvédelem. Ugye itt azt írtuk be, hogy van egy lakásod, hogy nem vagy otthon folyamatosan, de ha esetleg, azt is hogy a szenzorokkal el lehet látni, bármilyen esemény történik, akkor messziről akár rá tudsz szólni a tolvajra, vagy meg tudod nézni, hogy akkor ez egy tolvaj, vagy egy macska, vagy mi történik a házadban, felügyelni tudod. Uh -huh. Tehát, tehát ilyenfajta hát lehetőségetőre. Jó megszokható, illetve nehéz volt számunkra, vagy a kollégáim számára azt elmondani, hogy ezek mind létező dolgok. Tehát most, amiket most kérdezünk, ezek nem újdonságok, nem, nem sziffi abban az értelemben, hogy nem örök élet, meg ilyesmi, ami a sziffigben jelenik meg hanem olyan dolgokat, amik már akár most is megoldhatóak, csak ezek sokkal egyszerűbben, sokkal olcsóbban, és gyakorlatilag mindenki számára elérhető szolgáltatásokká válnak, és ezek közül voltunk kíváncsiak, hogy mi az, ami az, az embereket érdekli. De, jó, de amíg ez tényleg gyakorlatilag válik a tömegek számára Magyarországon, azért addig el fog telni néhány év még? Hát pláne azért, mert ugye 2020-ig nem lesz ugye, ugye érdemben hálózat, mert hogy még most a szabványosításon uh, megy, a, megy a gondolkodás. Viszont ahhoz, hogy már a szakemberek most kifejlesztenek szolgáltatásokat, már most. Ebbe kell kezdeni, ezeken gondolkodni. Persze, Tehát ezért van értelme éve. kutatást elvégezni már most is. Igen, hosszú évekkel ezelőtt már elkezdtek ezen gondolkodni, amiben mi segítünk, hogy egy, egy, ez egy közbeszéd téma legyen, gondolkozzanak róla az emberek, illetve vállalkozások akár gondoljanak arra, hogy mivel tudnak majd piacra lépni, ehhez még mi kell, mit kell a hálózathoz hozzárakni, hogyan gondolkodik egy fogyasztó. De sokszor van az, hogy van a mérnök, és akkor a mérnök kitalál valamit, és a hülye fogyasztó meg nem használja. Általában az esetben nem a fogyasztó szokott a hülye lenni. Hanem, hanem akkor úgy kell, olyanfajta módon kell a, a, ezt az alkalmazást, ezt a felhasználási területet elmagyarázni, vagy megmutatni, hogy kézenfekvő legyen, és teljesen egyértelmű. Igen, milyen jó példa erre korona az SMS-t is úgy indíthatták el, hogy azt hitték, hogy ez csak egy ilyen szervisszolgáltatás a mobiltelefonban, és nem gondolták, hogy ebből hihetetlen nagy siker lesz. Ezzel szemben más üzenetküldő szolgáltatások a mobilvilágban meg nem voltak ennyire sikeresek. Csak egy példa arra, amit. Így te van, most de mondasz. tudok ellenpéldát is mondani, ugye a mobil televíziózás, amire azt mondták, hogy fú, ez nem fog menni, még külön földfelszínű tévésugázásos mobiltelefonos szabvány is létezik, de nem jött be. Most meg ehhez képest Fűfa virág, ugye mobilján nézi a telefon, telefonja nézi a videókat, és nem a televíziót. Tehát ez, ez is egy kicsit másképp sült el, mint hogy szerették volna, de gyakorlatilag benne van kvázi a televízió telefonunkban.